olaatu wassalaamu ala rasuulillaa muhammedin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabi'ahum bi ihsaanin ila yawmiddi gonëshmëtimet Allahu Jelleu Ala pas kësaj e hap derën e mëshirës më të madhe edhe pse ajo asnjëherë nuk është mbyllur por pasoj hapat edhe më tepër dera e mëshirës së Allahut Azza Jell. Çfarë kuptimi? Allahu tash mundson që të ndodhin disa ngjarje të cilat kanë mundësi me endyshur rezultatin për të mirë do të shumë njerëz e u ka dalë në zhëtati joj mirë, do s'o se kanë të kalu pragun e shmetimit, ma djëndashtë edhe kanë kalu parë në masë dhe nivell të olet, dhe Allahu Gjellewala mundëson që ta është përmes disa veprimve të saktuara, apo që këta njerëz të ndryshojnë statusin e tyne, dhe të ndryshojnë vendimin e gjykimit e tyre, për të mirë gjithmonë, jo për të keqë, në favor të tyre e asë njëherë në dëmë të tyre, njën nga ato manifestimet të mshirës sa Allah Gjallahu Ala që vinë pas këtyre rezultateve është edhe mundësia e ndërmjëtsimit asaj që quatë shefati i qëli do të ndodhë ditë në gjukimet e qëka është në ndërmjëtsimit e qëka është shefati në gjuhën në arabe është shefa e që është shpreje që përdoret për qiftin dhe të kur është dy E më tepër, i thunë arabisht, shefa, të në qift, nuk është veqë. E përshfar bëhet fjalë, njëri ju dhe të kërkan që zotë me e mëshirua. Dhe të kërkan njëri ju që të nëndryshën statusi ti. Por kërkesa ti si vetmuar, si individ, nuk kanë dikim të për madhë. Përshka këse statusin të këllohën gjeleual nuk e ka të lartë, nuk e ka të mirë, nuk e ka të fuqishëm, nuk e ka stabilë ndërgjollja Leula i mundson këtyr njerëzve për mës disa njerëzve tjerë të nja, të çiftzohen, do të thonë sa jo një, të bëjnë dy e tre, që të kërkojnë nga Allahu xhallahu leula ndryshimin e këtij statusi. Prandaj shefati është kërkimi dhe insistimi dhe angazhimi për të bënë mirë dikujt, jo vetesënde, por për të bënë mirë dikujt. Prandaj Allahu xhallahu leula mundson njërë caktuar, në vedhona të caktuara, për njerë caktuar të bëhet një lloj dërmjësimi për t'u ndryshuar vendimin e gjykimit të tyre. Dhe shefati është i përmendur në ajetët shumë të Kur'anit, e ndon hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që vërtetojnë se do të ketë shefat, do të ketë dërmjësim tek Allahu xhallaluhu. Në surën Baqara Respektivisht në ajëtul kursin Kërë që e këndojmë gjithëmonë Vërshdimisht Allahu Gjalli Vala thot Mëndën ledhi jashfa'u indëhu illa Bi idhni Kusht ka mundësit të ndërmecëj të kaj Pa lejen e ti Dohet pohot se ka ndërmecim Po nuk ndodhë pa lejen e Allahu Gjalli Vala Dohet Allahu me dhonë leje Për ndaj Për të filluar procesin ndërmecimit Dohet të pletëson Dukurse themelore Nga se nuk ka mund si asë kush adit të bënë qëfar dënë. Nuk ka mund si adit asë kush të bënë asëzë, paleje për a praken ka Allah Gjellewala. Nuk ka mund si asë fjalë, asë levizje, asë sëndrim, asë dushim gjendje, asë azëzë, paleje në Allah Gjellewala. Pra ndaj, për të filluar procesi i shëfatit dhe ndërmetësivit, duhet përsuar dy kushte. Allah Gjellewala thëtë si kurse arsuren ne gjëmë, O kemi milëk në qiellat, nuk i shërbejnë asgjë. Saqonga malëkët te Allahu xhallahu ala, angjëllët e Allahu xhallahu ala, por nuk kryjnë shfatiun e punë. Në kuptim individual vet ata me dash. Ila min ba'di an i'adhn Allah limen yasha'u wa yarda. Allahu thot, nuk bën punë dërmësimi me malëkë as as kujt tjetër derisa ila Dirëse Allahu të jep leje Për atë që danë dhe është i knaqër Do në kështu e ndy kushta Që të realizohet në nërmesimi E para është të jep Allahu leje Qësë Allahu të jep leje, s'ka në nërmesim Dhe këtë leje, kuj të jep Allahu dhe për këj jep Do të Allahu të jep leje, këti njëri ju banë shafat Por banë për qëtë grupë njerëzve, ju për këndë do në të jep dhe A na jdosësh me linën e Allahut Azza wa Jalla, s'ka me vetë dëshirë, ose me pavarësi të plotë njerëzore, s'ka kështu. E i pari që do të bën shefat ditën e gjykimit si grup janë pejgamberët e Allahut Azza wa Jalla. Kështu që këtë janë kategoria më e dashur dhe më e afërt Allahut Azza wa Jalla. E i parin nga këta që do sh të mundson Allahu të bën shefat është Muhamedi Sallallahu Alaihi Wasallam dhe i ka thën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam un jam i pari që do të filloj të bëj shefat ndër me sin dhe jam i pari që do të më pranoj shefatin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pastaj bën pejgamberët e tjerë thash për ata që u lejon Allahu të bëndër me sin e pas pejgamberëve të Allahu ta ala u japdhmundsi edhe të tjerëve nga besimtarët dhe me lajket të bënj të bënj shëfat të bënj nërmetësim nda i mundësohet për shambull shëhidit, dëshmorit apo që të nërmetësohet për 70 antartë familjes e ti i mundësohet për shambull antarit e një familje që të kallahu ka qenë më i dëvatëshme dhe më i miri se antartë e tjertë familjes dhe a i ka kaluar pragun e ata se ka kaluar Dhe Allahu Gjellera i mundësën të ti që për familje ti të bënë shëfat. Pasëta i mundësën Allahu Gjellera që të bënë shëfat, muslimani për muslimanin. Si kurse ka anë hadithë pegaminit së vëllahu e sëllëm, në thëtë gjemati i gjamiës janë falë bashkë, kanë qenë vazhdimesh bashkë, por ka pas mundësit dikush, jashtë të ramazët në ështëta nuk ka qeni përkushtuar sa duhet. Në ështëta është liruar pakmate për në mëkate dhe në ditin e matjeve dhe peshorës si ka ardhë hesa për mirë. Dhe tash pjesa e mbetur ose njerë caktuar nga gjemati që aj ka frekventuar bashkë me ta, kanë kalu provimin, dikush kanë betë. Dhe ashtë një dojtë keqare që mikojt, shokojt, se kalujt, met i mundësën Allah u gjelluarë edhe kësyre të bëjnë shefat për një të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Muslimani besimtari e ka një mundsi ndërmësimi tek Allahu ditën e gjykimit. Prandaj kujdesuni ku me kë po shoqëroheni. A dhe shoqui mirë nuk lënë kjasmeën e Allahut as në dyshë as në ahirat. Njeri mirë nuk lën kjashor, as në dyshë as në ahirat. Kurse nuk ka mundsi, nuk ka mundsi në aspektin material me dhëratu, se është as vetë si ka punë që duhet. Po në aspektin shumë material me me materiale me lënë Allahu mëndum, është i dobishëm të kryen punë edhe në këtë botë edhe botë në djetër Madje ka dhe veprat saktuar atë që bëjnë se fatë si kurse ka andë hadith të pegamirit sallallahu aleyhi vësallem se Kurani do të vijen dhe me cuës të kallahu din e gjukimit Kurani që e ke dëgju Kurani që e ke ledzu Kurani që e ke punu me te Kurani që e ke kuptu dhe ke meditu rëthi Kurani që e ke pasën duart e tua ke kaluar kohës bashku me te Me lene Allah të manuar Allahu këti Kurani Që i e shëqru me të e këshëqruusit në këtë bot I mundësën që të dhvijë ndërmjëtsojnë të jomën këjama Përndaj Mohamedi sëllë Allah zemë that Je e til Kuranu Wasë jamu Do të dhvijë Kurani dhe agjerimi Të ndërmjëtsojnë të këllahu pa robin Kurani that O zotë jam Këtë robin tanë Une e kam penguar nga gjumi natën kamuar nga koha e tij. Apo prandaj më pranoj zën ndërmjetësues për të. Dhe Allahu e pranon padyshim fjalën e tij ndërmjetësues për shoqëruesën e fjalës së tij. Dhe gjithashtu vi agjërim i thotë o Zot, un këtë njerë kam penguar gjatë ditës nga knaçësit, nga ushqimi dhe pija. Prandaj më prano mua ndërmjetësues për të. Dhe Allahu xhelala e prandërmjetësues për këtë njerë që Allahu i lejon agjërimit të bën ndërmjetësim për dhe kështu përndrimecimi madhë atë ditë, me që rastë me mshirën Allahu Gjallahu Ala pasër obi është binë se me drejtsinë Allahu të këtu e ki pozitin me drejtsinë Allahu Gjallahu absoluta, preciza kjo është vendimi, po me gjithatë Allahu Gjallahuara prapë dhe mshirën bërëpë të ti dhe thashë për mes ti procesit të ndrimecimit ndryshojë statuset të shumë njerëzë dhe poziciona dhe në fundë Kërë ndërmetësojnë kresë të Allahu Tazujel Nëndërmetësojnë Kur'ani, punë të mira, agjerimi, eksumerad Allahu Tazujel, vëtë tash Nga mshirë ati Shumë më te përse këta që i ka ndryshu komplet Allahu me mshirë në vetë Nëndërmetësojnë Për s'ka të kush Nëse ajo është që mërë vendim Dhe ajo është që e ndronë gjykimin Për shumë nga njezit Thotë Allahu Tazujel, vëtë dern mesuan pejgamberat ose shfautet e melajke dern mesuan dhe melajket s'ka me, -me met kush përveç se të gjithë mëshirshmit atëllahu xhallehu ola në mas të mëdha në në në në turma të mëdha njerëzish allahu xhallehu ola u ndryshon gjykimin u ndryshon gjykimin nga gjykim i papërshtatshëm për ta jo i mirë për ta në ditë që ata do të gëzohen Në kjo është rahmeti Allah të të gjëllë. Andaj, për këtët bëhet shefati, ne e kuptuam se ka ndërmetësim, e kuptuam kush ban, edhe kush i të rritë është kush, për kët bëhet, dhe për shfar bëhet. Pa dëshim se, kusht kryesor, që di kusht ta meritën shefatin është, besimi. Besimi në Allah në gjëllë u ala. Nëndërso për shfar bëhet shefati, Djetarët e kam përmendë të në roletër në basë të argumentve që ka nërë në Koran edhe në hadithet e pejgamberit sëllallahu a.s. se shefati dhe ndërmetsimi është disa loje. Lojë pari shefati është ndërmetsimi i Muhammedit sëllallahu a.s. Al tëkë Allahu i manuar që të fillën gjykimin. Nëse njerës të janë, në, si kurse e kem përmendë atje, njerës të janë në dergje, në telashë, në gajle, dilli kujtohet kimi thonë ju ka ofruar tek kokatura, dërzicje të koka mëdha, vapa mëdha, trishtim i madh, gjihnëmi në vërsulë të njerëzve. Kto keditin përmand apo, dhe njerëzit kërkojnë ç'a fillon gjykimi, ç'të ndëshuohet kjo situatë, të dinë ç'farë do të bëhet me ta. Dhe kërkojnë nga pejgamberi të Allahut që, kërkojnë nga Allahu të vijë gjykon. Por nuk ka guxim as kusht i thët Allahut atë ditë, por shkak se sikurse ekërman, Allahu është hidhur në hidrëm. Çdo nuk është dhuar as tier se kur adet andaj shkojn te Ademi Alislam i thon ti e baba njerëzimit ti i pari un s'ka kërkon nga Allahu çet vjen te vetë. O un e kam bën një mëkat që ka hongur nga pema. Apo sot jam te losh te mia, nëfsi, nëfsi, vetja ime, vetja ime. Andaj shkoj te pejgamberi Noja Alislam e kështu me radh deri sa shkoj te Isa Alaihissalam. Isa Alaihissalam se si rabi Allahut që i si dërguar i Allahot, nuk përmen më katë, sot e kun bu këtë e këtë veq e ime, jo, sot fështu, nëse nuk ka pasë fartë përmen, për që për fartë thët? Thët, idhebu ila Muhammed, shkani të këtë Muhammedi, sal ajo është për kitë puna, ajo është i dashë një Allahot, në këtë ditë ati Allahot ja pranën, andë e thët, vinë të kunë njerëzit, turma njerëzit të këtë Muhammedi, Sallallahu alaihi wasallam kërkon ngajë që ta lutë Allahun xhallahu ala që të fillon gjykimi, që të fillon dushën e cita. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vendos kokën e tij në sejdë në arsin e Allahut azhall edhe e lut Allahun, edhe e falënderoi Allahun. Madje Allahu e frymëzon me falënderime dhe me lutje që kur si ka ditë e mëson në atë moment me lutë Allahun xhallahu ala dhe e lut Allahun te barekuta ala dhe falëndëran, dhe emmadëran, dhe lafëdran, diri sajë thëtë Allahu Gjallahu Ala, Ja, Muhammad, o, Muhammad, irë fara asak, gretë e kokën, kërka do t'ipet, ndërmjetësa do t'pranohë ndërmjetësimet, që ke Muhammedin sallallahu sallam, e po, edhe pse njerë sëtë nuk ja din këtë dhlerë, ma di kanë nga ta që për ta komë ndërmjetësu këtë moment, që nërë sëtë nuk e dojnë, por Muhamedi sasëmë është mështir për gjithë ta buotrat. Andaj, ç'është lloi i pandër mësimit? Është çert i veçantë për kë? Për Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Lloi i dytë i dërmësimit ose situata e dytë e dërmësimit është momenti kur besimtarët e marrin gjykimin për xhenet. Pejgamberi të Allahut, besimtarët e ndryshëm të popujve të mahshëm e ummeti Muhamedi sallallahu alajhi wasallam e marrin vendin për xhenet. Mirpo xhaniti është i mbyllur. Ka roja aty që kërkon një forrë leje ai për të hapur porta e xhanitit. Por thua mundsuan njerëzve të futen xhanet. Normalisht edhe këtu duhet lepi Allahu Azza wa Jalla. Andaj edhe këtu dërmjetson Muhamedi Sallallahu Alaihi wa Sallam që të hapen më shpejt portat e xhanitit. Q besimtarët ti shues somë shpërth bukuritë dhe kënaqësit e asoj që Allahu xhalleu ala u, u ka përmbëtur natyrën andaj kërkoi një pejgamber të Allahut si ka pejgambert e Zotit edhe popi te tir kërkoi nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam çta lutë Allahu xhalleu ala e ti hap portat për të futur atëra Muhamedi sallallahu alajhi wasallam prap kërkon pi Allahu xhalleu ala dhe troket në derën e xhenetit Roja Meleku i autorizuar për të porta që nuk ka mundësi as kush me jath i urdhin. Thot men kush është për nderes? Thot Muhammedi sallallahu a selam. Thot jam i urdruar, Meleku thot, Roja i gjenetit, thot jam i urdruar që mës t'i hapi as kujt për atje. Andë i hapët dera gjenetit dhe njëri u i parë që futët gjenet është Muhammedi sallallahu alaihi sallam dhe populli i par umeti i par që fu të njëllat është umeti Muhammedi sallallahu alaihi sallam dhe janë tur me madhe janë grupi madhe si kur që ka thënë Muhammedi sallallahu alaihi sallam se ma ështëdhen mundësia që të zhidhi mes asaj që gjysë me banorëve gjenneti tjen nga umeti jam apo të me lejojtë shefati për ta e kam përzidhur shefatin në sa më shëfati me, me lehen Allah të malluar mundsojë që no, më shumë se gjyysa të futen në xhenet. Kjo është dhëra e këtij momenti. Begatia e romeit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe mëshira e Allahut dhe mirësia e Allahut mbi mbi pasueste Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. A darku shëfati i dytë i veçantë për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjashtëtë rivazë pasojë është shëfati që bëhet për ata që është vend vendime që të shkojnë xhanam por senfood xhanam vendimin e kanë marrë për xhanam për shkak se nuk e kanë kaluar pragun e shpëtimit tash edhe këtu tash ndodh ndër mesime ndër mesoj këtu pejgamberat besimtarët apo të afër me dietarët njerëz të mirë dhe besoj të Allah xhallahu ala ç për këta njerëz që është marrë vendimi vendimin të perfundojnë xhana të ndyshë Allah vendimin ti kthen Allah xhallahu xhanat Edhe këtu do në masë të mëdha ndryshime të vendimeve. Rahmeti i Allahut azhajal. Gjithashtu lloji i katërt është ndërmjetësimi për ata që janë të futur në xhenem. Kalhi janë doku djeg Allahu ndarojt. Apo i thuat atyre që u lejohet se fati çë të ndërmjetsojnë edhe për ta njerëzve dhe dalin nga xhenemi pasi që i ka shkrumuar gjhenimi e Allah në ruhet nga dënimi, po me gjithat dalja është për ta shpëtim dalja është për ta mirësia madhe që të ndërpritet vuajtja e dënimit me këtë lojtë të nërmesimit gjithashtot nërmesimit të nërmesimit nuk bët veç për dënim po nërmesimit bët edhe për ndryshimin e, e shpërlimit në kuptim të në grilës të shkollve. Por shambu, ndodhë që ne edhim se gjenetës të shkoll-shkoll, është niveri nivele. Dhe gjithë ashtë të gjithë niveleshtë do të të të të të të të tjetëri. Dhe në kërë nivelit atë me dhalimet vogla. Por pejganberi së sun ka përmanë se kanë gjenetë branda një niveli, një qinë shkoll. Paramëndonë, branda një niveli, një qinë shkoll. E mes dy shkongë Sa qetë dhe tokës A të së në paramenojmë Kjo kjo Allah të Kjo madhësi dhe kjo madhështi Që Allah Gjellë edhe ka kriuar Në nuk kalemru, ula, e dikim kjo kjo Por shura ka lemru Allah Gjellë edhe nabindim e dhe besojmë këtë E paramenojmë e kalu prejnë gjenetin gjenet Gjenet u aden Emen i gjenetit Gjenet u firdaus Gjenet i majlard Gjenetit në nërshme Gjenet, gjenet u më ua Emen të gjenetit shkallë kategori nivele Për jo të gjitha merren në të njëjtin nivel. Prandaj, ka mundësi që një familje të jetë në xhenat, por të shpërndahen në nivele të ndryshme. Ka mundësi që një shoqëri të jetë në xhenat, por të shpërndahen nivele. Dhe padyshim se nuk kanë mundësi të jenë bashkë, andaj nivele më i lartë dëmësohet e Kallah për ta që në më poshtë. Ata në xhenat janë, por si Allah tua ngrit drejgtë, nga se punët e tua dhe veprat e tua nuk kanë qenë mjaftueshme për t'ua dhënë Nivën e eksaktuar. Lejon Allahu xhelleu ala që të gritën me analtat, të shkojnë më lart, të graduohen në xhenetin e Allahu tazxhallahu. Edhe kjo është afati ndodh, dhe kjo ndëmtim që që ndodh ditën e ditën e gjykimit. Prandaj shafati ndodh dhe është e vërtet që nuk nuk mohuat është mirësia Allahu është e Allahu tazxhallahu, është bujarija e Tij dhënë robët e Tij. Pas që kanë qenë të bindur se vet sonja dolën por ka internua Allahu Gjellewala me rahmet në ti duke mundësuar që njerës të mirë gjithmonë gjithmonë të jenë pranë të tjerëve andaj nga kjo marim disa dobi që me të du me përfundua për të nërru dhezer mundësia që e apë Allah mendërmesu të ditë një gjukimit nuk duhet që neve në këtë botë në bëndë njemi e, po këka rathë edhe mëse kalu shra pragunë njëri dhe dikush s'bën kështu me nuatë. Por ti pyet, apo çka duhet me bëj që në çuf se nuk e kaloj pragun e meritesh e fatit. Ja se tham, nuk ka shëfati për gjithë, ka për kategoritë caktuar njerëz që Allahu i jap të drejtat të tjera të dërmeçohet për ta. E çu se merret ndonjëri u shëfatin. Fillimisht janë përmend disa disa vepra, disa disa kriteria që ndikojnë që ne ju ta meriton shëfatin. Një nga to është doja pas sezonit. Ashtu lutje Allahumma rabba hadihi ad'awati tamma, çka ka qedu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Aty është ati Muhammedin lil wasila. Ya ya Muhammed, është lutje që Allahu t'i adhuroj Muhammedin wasila. Atë Allah ja kadru, së wasile, janet, një, një se fitonaj për shkak lutjeve tona. Atë Allah ja kap, wasila është një vend xhenet që vetë një krijesë të Allahut i takon. Asqutiza kana, është gëroda lar shumë. Ai i takon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Bet Allah yakab. Por aka mundson edhe vetë na ta lutim Allahun që t'i jap, ju për shkak të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pa për shkak që na ta fitojmë shëfatin me kët lutje. Andaj ju në lut për mua, an Allah e shoqërt, tash un po në lutna po për ju vetë, tek Allahu te lavala. Andaj nuk është dua ma lutë Allah e madhe. Me lutje Allahu xhelalu ala sa athire zonën, kur thirë zonën, me përsitje zonën e kur thefondon zonën me këndo zonën e zonit ka argument që e mërëtër shëfatën e pegamberit sallallahu alai sallam gjithashtot prej vepërve të mira që e mërëtër shëfatëja është me i ndihmu njerëzve dhe me udarë në ndim kur kanë nevojnë këtë botë ka orënë hadithës e kush i gjindet njerëzve dhe u ndihmanë muslimanëve dhe i përkra dhe kur kanë nevojnë u akrynë këto nevoja me akë që ka mundësi e meriton shëfatin e pejgamberisë sasan dhe umretia mot. Andaj kujto çikë mundi, si? më një fjalë, me një buzëqeshje, neqëse ski mundi asgjë, nganjë vallë një, si një fjalë mirë është ndihmë e madhe. Nga një, një buzëqeshje është ndihmë e madhe. Neqëse nuk ke asgjë tjetër pos kësaj. Do gjithashtu ajo që ndihmon besimtarin më e fitueshë shëfatin e ndërgjimit është ajo që është kurësura me gjithta, rrua që e besimit të tij. E ka pyt Ebu Hureria Radhiallahu anhu Muhammedin Sallallahu a.s. Ka thonë Oj, dërgu ori Allahot Kush është njeri u që Më sumë të do të ameritan Shëfatin tënd dhe në gjykimit Kush është aqima sumë të ameritan Ka thonë Aj i cilë thotë La ilaha illallah Me sinceritet të mand nga zamër ati Apo La ilaha illallah është Besimi të helbjë i besimin, kështyrna i besimin. Andaj, sa ma të sinqert në besim, sa ma të pasër në besimin, sa ma të kulluar në besimin, sa ma të panjolosë në besimin, sa ma të e për e një në besimin, ashma të e për e meritojmë shëfatën e Muhammedit sallallahu al-semihu al-kjame, edhe gjithashtu të atyre të atyre që allahu al-ja. Dhe gjithashtu për fundë të nërodhëzër është se ne duhet të insistujmë që të kalojnë pragun vet. Dhe duke kaluar pragun vet, netë ke mundsi që netë ndihmojë për e tirit, e ju të tjerët e jo të tjerë për ne vetë. Kjo kjo do të thonë ambicie mesëmtarë. Andaj Kur'ani, ajerimi, punët e mira ndihma të tjerëve janë ato që ta mundsojnë vetme e kalu pragun me lenë Allah të malluar dhe gjithaj të bëjnë gjata që u bën mirë të tjerëve. Prandaj shikoni vlerën e njëri të mirë. Sa njëri ka të bëot, doshta në këtë ditë të lira. Njeriu nuk i vlerëson sa duat. Do të thënë njerëz sa dështa flasin kaq për ta, por do të ketë nevojë për ta ditën e gjykimit atë. Ju diet vlera tek ditën e gjykimit. Sa ka njerëz në këtë botë, nga njerëz e dijes, nga njerëz e durimit, nga njerëz e përmirësisë, nga njerëz e punës mirë, që nuk i diet vlera. Nuk nuk nuk i japet respekti duhur dhe merituar. Megjithatë, Allahu xhalla xjalalu e dëshmonë këtë botë pozitë atyre, pa dushim, nuk e upa Allah mundë në një askujt, pa në masë të madhe të regohet nivelli i respektit për ta, dhe të regohet pozitë atyre rale, dhe në gjykimit, kur është e se që i ka ku ke pasën përfundu, pa Allah të amundësën që që këj njeri që ti, apo është aske pasën për në mirë për ta, pa të amundësën Allah gjëllohet që këtë ashtë e lutë Allah më për ty me shpëtu apëtën, p Ta kujdesemi në veçanti për fshhirin ton me kë po rrim apo me kë po shoqërohesh. Ngase sikurse kaon Hasan El Basri rahimullah. Kujdesu me kë po shoqërohesh. Ngase besimtari, besimtari e ka një ndërmjetësim ditë gjykimit, ose ti i jep atij ose ai t'i jap ty. Apo ose ti më i mirë saj e ti bën për të, ose ai më i mirë s'ti e ndërmeson për hyj tek Allahu xhella xjalalu. Megjithatë Me që i thadë, dhe në me cime është një vërtet, dhe ndodhë ditën e gjukimit, thashë si reflektiv i më shire se pak u fishme të Allahu që jep me të regu se Allahu nuk dënë me i denu rap të ti. Allahu nuk i ka kryu njerët me i qunë gjëhenem, por në qovë sa ta insistojnë dhe këmgullin me punë dhe tyna, me shku atje, atër për të shumëse, asë më shire Allahu nuk i ndalë nga kjoj vendim i tyre, Për dysha, Allahu ka dërguar njerëz të mbrojtur mjaftuar për të treguar se ai don më i fal, se ai don më i shpëtuar, se ai don më i shpërbly. Nëse ai qe refuzon, mos ta çorton askënd poshtë vetes së soti. Allahu na mëson që me veprat tona dhe me mshirën e Allahut ta kalojm pragun e shpëtimit dhe gjykimit, dha të mundson të jem ata që ndërmjetsojnë për familjarët, për të afërmit, për shokët, për mejet, apo për njerëz të popullit ton që nosa s'ekan kaluar pragun të ndërmësojnë për ta që Allahu xhalla wala të shqipta dhe të ndron gjykimin për ta. Por nëse ne në jemi në padën tjetër, të të lutim Allahun xhalla wala që na e lejon që edhe po ne të ndërmësohat, jo vetëm për të shkëtuar, por edhe për të ngritur drejjtë në xhennat. Kjo është ajo çka pato drita të them për sot. Allahu ju shpolev për vëmendjen dhe për sabrin e deri takimit të arshëm. Sallallahu ala Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi sallam besimën e kripës.